As jy pas ingeskakel het, jy is hierby net Radio SA En jy luister nou na die Ekerk gedeelte van ons radio Ekerk, Ekerk staan maar vir elektronische kerk Omdat dit nou nie een fysische kerk gebouw is nie Maar jy nog jy mis welkom, waar jy ook al mag wees Hier in Zuid-Afrika of in die buitenland Enige persoon Is verskrikkelijk welkom Om na ons kerk toe te kom Ek weet daar is mense wat in die buitenland blij en werk En wat my al opgegeet as hulle predikant Ek is daar die predikant Want hulle luister na my uitsendings En dan op die manier kan ek vir so persoon ook Een certificaat of getuigskrif geef wat ook al So, dit is rechtig waar, ‘n voorrecht van mense, hier kan enig iemand nooi van waar die persoon om of haar ook al mag bevind Mense wat kerklos is, wat kerkloos is, wat nie kerk toe gaan, die mense wat te ver is van kerk Mense wat nie vervoer het, die mense wat in hospitale is Mense wat met vakantie is, mense wat oor see is, wat weggetrek het, u kindelk van u vorige vriende mense wat uit die land uit getrek het in een vreemde verre land is en een hankering om in Afrikaans te luister na die woordverkondiging. So dit is een open uitnodiging vir enige mens waar jy die persoon ook al mag vind, waar die persoon ook al mag wees en woon en bly. Noe die persoon en geef hulle die informaas Mens moet maar een bykie hier die technische informatie saamgee, die, die webadres, om te sê dat het is by www, wat staan vir World Wide Web, www.netradiosa.co.za En dan vir die persoon te sê, om een bykie rondbla, jy die makkelijkste manier wat ek gevind het, is hier op die webblad, bykie afscroll, as ek daar die woord kan gebruik, is daar so n spelerkie, eh, uh, Een voorstelling van een speelerkie Kom en sê nou maar Een prankie van een speelerkie Of een tekening van Een speelerkie of een logo van een speelerkie En as jy op hem klik By die speelgedeelte en jy geet Soe bykie kans dan Begin die radio te speel Ek het gevind dat dit Lik het vir my die maktigste manier is uh, Om dit te doen So help die persoon maar, En as die persoon in die kom Je moet helemaal nie met ons contact maak en dat ons kan help so ons allemaal gebruik maak van hierdie groot groot groot voorrecht waar Godse woord verkondig word en dat een mens dit op enige plek op aarde daarna kan luister ek weet ons tyd soon verskil en omdat dit verskil neem ons ook die uitsendings op En ons plaas dit in die sogenaamde potgooi of archief En een mens kan enige tyd na die tyd nadat Daar die bepaalde program waarna jy wil luister uitgesaai is Weer daarna wil luister dan kan jy in die potgooi Gaan krap en loer en kyk waarna jy wil luister En dus het jy nie nodig om enige van die programma te mis nie. So weer eens waar welkom ons krufgeleed deelte verochend gaan kom uit Petrus 1 Petrus hoofstuk 1 verse 10 tot 12 is jy solang in die tussentijd jou weibel wil gereed kry om daar uit te lees wanneer ons daar kom in die tussentijd gaan ons nog ons openingsgebed hee en ons geloofsbeleidings en gemeente sang <coughs> so ek gee my net vir jou Solang die skriflesing 1 Petrus hoofstuk 1 verse 10 en tot by verse 12 Herhaal dit weefje 1 Petrus 1 1 Petrus 1 Verse 10 tot 12 Kom ons bid saam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 A o en a a a a a a a a a vervief ons ons schulde net zoals ons vervieve die wat in ons zonde en nu leid ons nie in die verzoeking maar verlos ons van die boese wat die gaan ook beleidings doen van ons geloof, is altyd belangrik, na my mening, om een mense geloof in God te beleid, en daar is verskillende geloofsbeleidingsse, so het hier die jare opgestel, en die oudste van die beleidingsse, staan bekend as die geloofsbeleidings van die aardig apostels of dan die apostoliese geloofsbeleiding is. Dat hier so om en bij 100 jaar na Christus. Belangrik dat die mens van tyd tot tyd jou geloof in so een nete dop net samvat, dat jy nog weet wat die kern is van die kerk dwars dier die eeuwe, maar die kerk gesien het as belangrijk, as die Kern gedeeltes, kernachtig saamgestel Om te sê wat ons glo Ek glo in God die Vader die Almachtige Die Skepper van die Himmel en die Aarde En in Jezus Christus sy enige boore Seen ons Heere Wat ontvang is van die Heilige Gees Geboore is uit die maagd Maria Wat het onder Pontius Pilatus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 gesing wordt door Steve Green en as daar misschien iemand is wat meer bekend is met die Engelse bewoording dan is u welkom om te luister na Steve Green wat sang We Believe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 Opleesing vanochtend kom uit 1 Petrus 1 1 Petrus, eerste hoofdstuk En ons lees vanaf vers 10 tot 12 En ek sê dat ek vanochtend uit die nieuwe vertaling lees Die nieuwe Afrikaanse vertaling Dit was sê die 1983 vertaling Hierdie vertaling rondom hierdie bepaalde <coughs> is baie duidelik en makkelijk verstaanbaar. Daarom gedink om hier uit te lees. Die prediker vanoggend, dis ek self met my eerste stem. Ek is Dr. Tini Uylers wat uitsaai hier van Afairi ni in Pretoria, Suid-Afrika. Verskoon maar my stemgehalte, dit is 'n so bietjie aangetast. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 In verband met hier die saligheid, het die profete, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, degelijk en naukeerig onderzoek ingesteld. Die geest van Christus, wat aan hulle was het vooruit verkondig, dat Christus moet leid, en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeer, wat die tyd en die omstandighere so wees, wat die geest bedoel het. Aan hulle is openbaar, dat wat hulle geprofiteer het nie, vir hulle bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die, wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekendgemaak, dier die heilige geest, wat van die jimmel afgestuur is, dit is dinge, waarin selfs die engele begeerig is om inzicht te kry. My belangrike skrifleesang, gedeelte nie dat ander gedeeltes in die skrif nie ook belangrik is nie, alles is belangrik waar hier staan vir ons bepaalde dinge opgeteken wat ek saamgevat het in het thema as jou toekomst in God. Jou toekomst in God, want ons so baie vraag het, ons het so baie vraag oor ons self soms, wie ons is, wat is ons doel, waar jy ons op pad, wat is God op my in gedachte, En so meer, en ek wil jou onmiddellik sommer gerust stel oor die God van Abraham, Isaac en Jacob, die skipper van die hemelne aarde wat alles uit die niks geskip het, hy neem volle verantwoordigheid vir sy totale skipping. En daarom sal jy sien dat God uitsprake maak so dat daar nie een mossie op die aarde sal val, as dit nie die Heere sy wil is nie. En dat al jou haare getel is. En dat jy nie een haar sal verloor as dit nie God sy wil is nie. Ek weet nie hoe mens dit meer nou keurig so kon stel om te weis op die feit dat God totaal en al in beheer is van sy skipang. Dis of verantwoordelike skipper, die skipper god, die god van Abraham Isaac en Jacob. En door Jezus Christus het ons ook daar die voorrecht, want in Godse woord staan dit vir ons, so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore soon gegee het, so dat elk een wat in hom geloof nie verloor mag gaan hee, maar die eeuwige lewe kan hee. Sien hier die groot, groot verantwoordelike God, wat verantwoordelikheid neem vir sy ganse skipping. Daarom ook, jy self is nie onbeplant nie Ook die mense wat die Heere oor jou weg sal bring Is nie onbeplant nie Dit beteken nou nie dat ons nie soms ook foute maak nie Maar die positieve ding Is dat een mens ook uit jou foute moet leer Die Heere het die vermoe om een negatieve ding in een positief te omskip en mens weet ons as jy sê byvoorbeeld vir een kind nou leer om op een baard een positief een plus en een negatief nou te schryf so die makklikste wees om te begin by die negatief nou so een klein horizontale streepje wat jy trek en dan sê, dit is negatief, maar dat jy die, die negatief kan verander in een positief en een plus, dier nou net dan een horizontale, als vertikale streepie, dier daar die horizontale streepie te trek in middel, en word dit plus, en so is dit, so makkelijk is dit vir God, om die negatieve dinge, wat in ons leven gebeur, om te skakel, en in een positief te verander, omdat God een beplanner is. God beplan alles. Die hele ganse verloop van die geschiedenis is door God beplan. En God het vanuit die vroegste eeuwe haar fijn beskryf hoe die laatste oomblikke ook hier op die aarde sal gebeur, maar ook al die ander dinge wat tussenin sal plaas vind. en dan as een mens God mooi bekyk en studeer sy woord, sê jy sien hoe God beplan hoe hy beplannend werk, so uit hierdie skrifgedeelte van ons by voorbeeld, kyk net hier hoe hier beplanning in is in 1 Petrus 1 vers in vers 10 tot 12, in verband met hierdie zaligheid, dis nou ek en jy, sy zaligheid, zaligheid beteken ons redding, het die profete, wat die genade verkondigheid, wat vir julle bestem is, degelikt en naukeurig onderzoek ingestel. Sien die profete wat geskryf het, Het naukeerig onderzoek ingestel na dit alles wat hulle geskryf het En die geest van Christus wat in hulle was Wat ook in jou is En wat ook in my is Die gees van Christus Wie is Christus? Christus is God gees van God Geest van Christus Gees van God Die geest van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet leie en daarna verheerlik sal word. So dit is al reed so verkondig vanuit die profete, dat Jesus Christus na die aarde so kom, dat hy sê, dat hy sou lei, en dat hy daarna verheerlik sou word. En hulle het probeer naspeur, wat die tyd en die omstandighede sou wees, wat die geest bedoel het. Hulle sou so graag wil weet, wat ter tyd gaan dit nou gebeur. Want die heren, geen nie altyd datums wanneer dinge gaan gebeur nie maar hy gee wel tekens en hy gee bepaalde dinge waarna een mens kan oplet om te sien dat dit al tyd is, dit is maar soos om in die dag te wonder hoe laat dit is, as jy nou vandag buitenkant gaan staan waar jy nou ook al bly en die zon skyn en jy wonder nou hoe laat dit nou mag wees dan sy dit vir jou moendlik wees om na die zon te kyk en te kyk wat er richting val die skade wees en so sal jy dan weet of dit redelijk vroeg in die ochend is of dit al in die middag is of dit in die namiddag is en of dit aansik kan staan somme net dier die tekens van die tyd Die skade wees dop te hou, die stand van die son En so dan nie dan verloor te wees ten opzichte van tyd nie Net so die heren ons nie in die duister gelaat Oor bepaalde dinge wat moes gebeur nie En hierdie profete het ook navorsing gedoen En probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede so wees wat die gees bedoel het en aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofiteer het nie vir hulle self bedoel was nie sien nie die heren het hulle nie in die, in die duisterlis gelaat vir die profete wat geskryf het nie die gees wat an hulle gewoon het en wat hulle geinspireer het om te skryf het hulle ook oortuig dat wat hulle nou hier verkondig nie in hulle tyd, in hulle leeftijd sou plaas vind nie. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaakt, dat die heilige gees wat van die jimmel afgestuur is, dit is dinge waar in selfs engele begeerig is om insig in te kry. Jy sien dus, dis nie so maklik nie. Selfs die engele weet nie altyd wat aangaan nie. Hulle word maar net gestuur, soos wat 'n engel of 'n groep engele gestuur is om te gaan sing daar in Bethlehem toe Jezus gebore is. Toe hulle dit ook geweet So hulle is ook begeerig Ek hoop jy is ook begeerig Begeerig om Inzicht te kry in jou self In jou positie in God Wat God nou met jou ingedagte het En of een mens dit So kon uitvind Is dit moendlik dat een mens vanuit Godse woord kan sien hoe die Heere werk ja as 'n mens die woord begin bestudeer ernstig die woord begin bestudeer dan sal jy eerstens kan sien hoe dat God planmatig werk en ek wil graag 'n gedeelte aan jou voorhou in 1 Kronieke 24 in 1 Kronieke is in die Oud Testament, 1 Kronieke, 24. Die opskrif is een interessante opskrif, as jy die skrifgedeelte wil probeer memoriseer, waar jy dit weer sal vind, die opskrif is David, dis nou koning David, verdeel die priesters in 24 klasse, David verdeel die priesters in 24 klasse En waar is dit aangeteken? In 1 Kronike 24 1 kronieke 24 Die 24 klasse waarin David die priesters Ingedeel het vir hulle werkzaamhede So hier begin ons al klaar ook te sien hoe dat God Werk planmatig net soos wat Hy hier nou ook die indeling van die priesters, hier so met een plan, dit is een plan wat hier opgestel het, hoe hulle sal werk in hier die 24 klasse. Hy sal ek maar vir jou lees vanaf vers 1, ook die seens in 1 Kronike 24. Ook die seens van Aaron het hulle afdelings gehad Die seens van Aaron was Nadab en Abihu Eleazar en Itamar Maar Nadab en Abihu het in teenwoordigheid van hulle vader gesterf So Nadab en Abihu by hierdie stadium het al gesterf En hulle het geen seens gehad nie so dat Eliasar die twee oorige broers Eliasar en Itamar hulle het die priestersamp bedien omdat Nadab en Abiu al gesterf het en David saam met Sadok uit die seens van Eliasar en Aimelech uit die seens van Itamar hy het hulle volgens hulle amp In diens ingedeel Maar toe dit blyk dat die seens van Elie Hazar talryker was As die gesinshoofde En aan die gesinshoofde as die seens van Itamar Het hulle dit so ingedeel Voor die seens van Elie 16 familiehoofde En voor die seens van Itamar volgens hulle families 8 So dis die helfte By Itamar het daar dan 8 indelings gekom en by Eliasar was daar 16 so dubbelt die getal 8 en 16 is 24 is die 24 klasse van priesters nou is het nou belangrik as jy nou geloo dat God werk met een plan en jy hierdie plan later meer volledig dan sal sien hoe dit uitkristalliseer en mes alles weer kan terugbring hier na die 1 Kronike 24 wanneer jy sekere vraag het oor die 24 klasse van die priesters en hoe hulle ingedeel is In die 5de vers sê en hulle, hulle het hulle door die lot verdeel die een sowel as die ander want daar was heilige vorste en vorste van God nou, heilige vorste en vorste van God het min of meer die bedoeling van uh, priesters en konings want Daar was heilige vorste en vorste van God uit die seens van Eliasar en onder die seens van Itamar En nou is hulle hier so ingedeel, elke keer volgens die lot Ek wil net iets vir jou sê oor die lot Ek het nou nie waai tyd om daar oor te praat nie, daarom gaan ek het ook nou nie uitrek nie maar dit is een belangrike ding om te weet hoe die lot gewerk het, het <coughs> skoontog. Ons weet dat die hoge priester in die tempel, wat in die tempel gewerk het, sekere kleredrag gehad het. En van hier die goed wat hy aangehaad het, weet hy, is daar bijvoorbeeld een borstas gewees, en op daar die borstas was daar edelgesteentes, wat die twaalf stamme van Israel verteenwoordig het <coughs> verskoontog en omdat uh, hulle nou nie die hele naam so kon uitskryf nie op een steen want al die stene, nou die edelgesteent is nou so vastgeplakt uh, op hier die borstas vastgemaak op een manier en is die name volgens oorlevering in een afgekorte vorm, soos dat die mens nou gebruik maak van afkortings, as jy een woordeboek het, dan sê jy bijvoorbeeld gaan kyk recht achter, of voor, kry jy mens een lys van afkortings verwoorde, so dat jy nou nie die hele woord elke keer hoef neer te skryf nie, maar dat jy nou een afkorting daarvoor kan gebruik, soos bijvoorbeeld as jy Afrikaans, Die woord wil gebruik, kan jy AFR skryf, AFR punt Dan is dit som afgekort en allemaal weet Min of meer dat dit Afrikaans beteken Nou weet ek, ons is leef nou in die baie moderne tyd En allemaal is nou bezig om op ander manier te skryf Met hulle uh, cellfone en tablette en met die en goed en daar krij mense helemaal aan een nieuwe soort van een register skryfstijl met afkortings wat net omtrent die persoon self weet wat dit nou daar geskryf het, ek wonder wat die skole gaan doen terwijl ek nou so daar oor praat, want jy kan het nie ignoreer nie, want dit het register eindelijk geword, is wat met mense in die taal, enige taal ontwikkel en dan kom daar eie soortigheid in die taal na vore en dan moet daar die taal sy eie soortigheid herkenning kry en wat dit dan later in die taalkunde as een soort register beskryf ek denk dit sal seker maar gebeur, dat ons ook weer so een register sal kry want die, ek sien, die studenten kan nie spel nie as ek door hulle werk kry, kan ek, ek kan sien hulle kan nie spel nie dit wil sê, dit is een van die goed wat hulle nie geleer het om te doen omdat hulle die heel dag bezig is om met slimfoon rond te staan en dan op een bepaalde soort van manier goed af te kort en so en weet dis nie rechtig uh, hoe om die woord recht te spel nie, so ek denk daar sal iets moet gedoen word so dat dit een aanvaardbare skryfwijse kan word nou goed dit is nou maar ten aanzien van die afkortings daarop die borsplaat van die hoge priester en die name van die stamme wat daarop is en dan sal jy sien, en ek gaan ook daar oor nie veel sê nie, ek gaan dit noem omtrent daar is iets soos een en toemum wat een mens, mens spel U-R-I-M en toemum T-H-U-M-I-M Jy kan dit maar in die jy concordantie, jy behoort altyd die concordantie te heen Anders moet jy dit maar google En gaan kyk waar dit staan En gaan kyk dan na die oorum en toemim, En wat een rol die oorum en toemum gespeel het In die lot beslissing Hoe het dit nou gewerk? Hoe het die lot gewerk? Nou, daar is baie theorie daar oor, sommige mense sê dat dit, mens, dit werk amper soos wat ons nou hierdie dobbelsteentjie sê, wat hier gooi en as, as dit nou so val, dan beteken dit nou dit en dit. Uh, ek, ek is nie seker in my gees of ek daarmee kan vrede maak nie, ek krij nie daai da vrede nie. Een uh, buitenbibelse bron verklaar dat die oorum en toemum is een klein primitieve batterij, wat as jy hom daar binnen in die borstas gedruk het op een specifieke plek, dan wanneer die priester in Godse teenwoordigheid was in die allerheiligste, kon hy met God praat en dan het die Heere vir hom antwoorde gegeen, dier middel dan van die oorm en toemom, so het nou vir ons opgeteken staan, en by die buitenbibelse bronne wat sê die klippe het dan begin skyn, en woorde gevorm, so die priester nou geweet het, wat God eindelijk nou vir hom sê. Ek is genuig om daarmee saam te sê, maar omdat ek leer dit nou nie vir jou nie, dit nie uit een of ander achtergrond van die universiteit, of van die bybelschool, dat ek dit vir jou sê, en ek sê dit maar op my eie, en ek dra my eie verantwoording daarvoor, neem my eie verantwoordelikheid, dat ek dit vir jou sê, dat ek, dit my oortuiging, dit maar wat ek self dink. Door die lot aangewees, dit wil sê, dan is dit God wat sê wie is wie. Die Slondou op die stadium, met daar goed weggeraak, wat gestele is, en die stamme moes voorbij loop, en die Heere moes door die lot aantoon, en so die Heere, daar die specifieke man, wat skuldig was, aangetoon, door die lot. En daar is baie wat oor die lot al geschryf is, en gevra word, uh, maar hoe dit ook al sy is, God is in beheer van die lot, dit is nie maar sommig net per abuis nie, dit is so dier God aangewees, uh, alles is dier God aangewees, uh, so dat ons hier kan aanvaard, dat hier die 24 groepieringe is, dit precies so, so is wat die Heere God dit wou gehad het, Dit was dan in sy gedagtes uh, Toe hy begin het om al hierdie dinge nou so te doen Soos wat ons dit hier het Dit is opgeskryf Hier die 24 groepen is opgeskryf in die 5e vers En hulle het hulle door die lot verdeel Die en sowel die ander Want daar was Heilige Vorste en Vorste van God Uit die seens van Eliaser en onder die seens van Itamar en dan was daar iemand wat die skrywerk gedoen het, en Somaia, die sien van Nathaniel, die skryver uit die Levite, het hulle opgeskrywe in die teenwoordigheid van die koning, die koninge het daar gestaan, en die vorste, en die priester Sadok het daar gestaan, en Aimeelig, die sien van Abiathar, en die familiehoofde van die priesters, en van die Levite. is ietsje wat jy ook na moet kyk, is hierdie twee begrippe, die priesters en levite. Priesters en levite. So alles noukeerig. Die negentiende vers leide dan ook so af en sê, dit was hulle ampsorde vir hulle diens, om in die huis van die Heere te gaan volgens die verordening door hulle vader aan Aran aan hulle, soos die Heere die God van Israel, om beveelheid, Nou, wat nou vir ons belangrik is, gaan oor Johannes die doper wie sy pa ook een priester was. Abia en die priester Amp, Zacharia was deel van die diensgroep van Abia een van die 24 diensgroepen in die priesterskap, En hierdie dienstgroepen is door koning David saamgesteld, soos ons dit nou nog gelees het uit kronieke, so dat hulle effectiever in die tempel, wat door sy sien Salomo gebouw sal word, kon functioneer. En hierdie dienstgroepen en hulle verskillende verantwoordelikere, word in 1 Kronieke 24 vers 1 tot 13 verduidelik. Nou ja, nou wat ons hier, voor ons oor sien afspeel wat belangrik is is dat Zachariah en Elisabeth die vader en die moeder van Johannes was mense wat geleef het in die tyd van Herodes Herodes die groote in Zachariah dit wil sê na nou die vader van Johannes, hy het as een priester in die diensgroep van Abia gedien en sy vrou Elisabeth was een afstammeling van die priester Aaron en hulle het albei op reg gewandel in die oor van die Heere en was albei getrou aan die wet van God en het onberuspelijk al die geboeie en voorskrifte van die Heere Onderhoud. Sien nie door uit die daan van David David het gebleef om 30.000 jaar voor Christus En hier is ons nou hierby die geboorte Na die geboorte van Christus Hier is Zachariah en Elisabeth En hulle is van hier die afstammelinge Wat ons nou, nou van gelees het in 1 Kronike 24 En Zachariah is daar ook Een priester wat moes dienst doen, en een mens het eindelijk volgens die berekeninge, as jy een lid was van hierdie 24 dienstgroepen, en jy nou dier die lot aangewees word, om die wierhoek, by die wierhoek altaar, in die tempel in die binnenhof, te gaan offer, dan wat, was jou geleente, jou kans om so'n dienst te virrig was omtrent net een keer in een levensjaar dat jy so voorrecht sou gekry het Ek kan nie sien hoe Godse beplanning werk Daar in de avondse tyd, die instelling van die 24 groepen Hier Johannes die dober wat so'n 6 maanden voor Jezus uh, gebore is sy maan, sy pa uit die priesterskap pa is een priester doen, diens en hy werk daar binnen in die tempel en daar binnen in die tempel terwijl hy bezig was om sy werk daar te doen het die Heere daar met hom gepraat ek wil net kortlikse gedeelte lees uit Likas, die eerste hoofdstuk van Likas, Likas' evangelie, en dan lees ek hiervan af vers 5, daar was in die daaf van Herodes, koning van Judea, een sekere priester, met die naam van Zachariah, uit die afdeling van Abbea en sy vrou, was in die dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was alweer rechtvaardig voor God en het al die geboeie en die rechte van die Heere onberispelig gewandel. Hulle het geen kind gehaad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei ver gevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was om die priesters priestersamp voor God te bedien, En die beurt van sy afdeling en soos wat hy nou beschryf het in die 24 groepen kon jy op die meeste een keer in jou leven daar die geleentheid gekry om die wierook aan die brand te steek het die lot volgens die priestelike gewoonte op omgeval om in te gaan in die tempel van die here en die reekwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reekoffer. En toe verskyn daar aan hom, dis nou aan Zachariah, wat hier binne in die tempel nou bezig is om die vuur aan die brand te steek. Verskyn daar een engel van die here wat, aan die rechterkant van die altaar staan en toe om omsien, was hy ontsteld en vrees het om oorval. Maar die Engels sê vir hom, moet nie vrees nie Zagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou sien baar. En kyk nou wat, jy moet hom Johannes noem sê nie hoe werk God, hoe fijn werk Godse raad werk, daar in die tyd van koning David, 24 groepe ingedeel, hoe hulle werk, hoe die orde gaan wees, wie is die mense wat deel gaan wees, van daar die groepe, en uit hier die saad, gaan daar iemand wees, wat gebore moet word, en sy naam moet Johannes wees, dit was nie, die keuze van Zachariah of Elisabeth nie, dit was die opdrag van God. Sien jy haar fijn? Werk God. Hierdie man het nie is een kind nie, daar was eindelijk geen verwachting om jy in te heen nie. Maar hierdie wonderwerk, omdat God in beheer is van sy skeping, sê hy vir hom, jou vrou gaan zwanger word, en daar gaan vir julle een sien gebaar word, maar julle moet om Johannes noem. En hy sal blijdskap en verjuging vir julle wees, en baie sal voor sy geboorte bly wees, al oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees, voor die Heere, en wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds voor die skoot, van sy moeder af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer, en tot die Heere hulle God lei, en hy sal voor hom uitgaan, in die gees en in die kracht van Ilea, om die harte van die vaders terug te bring, tot die kinders en die ongehoorzaam tot die gesindheid van die rechtverdigers, om vir die Heere, een toegeruste volk, te berei. Johannes die dooper Deel van God sy plan, ek en jy my woedie, my sissie, jy wat nou luister, jy is deel van God sy raadsplan en een mens moet daar die raadsplan van God rondom jou eie lewe ook. Binnen in die groot raadsplan is daar ook jou lewe. Net soos hier in die groot raadsplan, Johannes die doper gelijk, gelijk het na man het een klein reikie, maar het groot dinge gedoen, maar is op die rechte tyd sy geboore, God het toezig hou oor al die dinge wat met hom plaas gevind het, al moes hy ook later sterf en sy kop afgekap word. God is in totale beheer en so krij mens vrede. Absolute vrede wat alle verstand te bowe gaan om te weet, jy is in die raadsplan van God. En die mens moet luister na iemand by wie jy antlank vind, omdat die mens gees getuig met iemand anders gees, so dat jy vertrouwe kan hee en opgebouw kan word in jou gees. Daarom is dit altyd die uitnodiging, maak een afspraak. As dit veelmoendek is, behal was jy ergens by een ander gemeente ingeskakel is, dan is alles in orde so met my. As jy weet van iemand wat kerkloos is, kerkloos, iemand wat graag sou wil luister en wat hierby sy so kon baat vindt, Nou jy vraag, geef vir die mense al hier die inlichting wat hulle nodig het, doen dit as een sending poging van jou kant af. Om vir hulle te sê van die radio, hoe mens op die radio inkom, mens kan gaan blaai in die webblad, dat jy kan sien wat alles hier uitgesaai word, ook kan kyk dan na die e kerk en die dienste, dienstuie, in elke ander program word aangeduid, en so een mens kan makkelijk daar doorblaai, soos dat mens by enige ander gids die inligsting so kon kry. Maar vir ons is dit belangrijk, as kinders van die Heere, om mekaar te help. Ek kan vir jou seks, baie lief vir jou, geef jou om, want daar is die eeuwigheid wat wacht en een mens kan die eeuwigheid maar net in een van twee plekke doorbring, of by God of weg van God in die verdoening is en ek so so graag wil help jou wie jou handvat saam jou stap vraag antwoord as daar by jou vraag is en te kyk of ons die pad nie saam kan stap met leidskap en met opgewondenheid en met vreugde nie. Nou ja, daarmee het ek gekom aan die einde van my boodskap. Al wat ek nou nog vir jou kan sê is, geniet die rest van die dag. Die Heere is lief jou, geef jou om. Wees rustig in sy teenwoordigheid. As daar nadenke is oor die boodskap en jy het vraag het, welkom om om vir my vraag te vraag dat oor enige tyd tot jou beskukking wees. Daarmee sê ek dan, Shalom tot 7 uur vanavond, wanneer ons die program, wat eindelike bid uur tyd is, stem van hoop as jy gebedsversoeke het, of net sommer rondom god Godse woord sit en praat, jy baie welkom. En daarmee groet ek dan nou. Shalom. Created all that is. And we believe the universe And all therein is His As a loving heavenly Father He yearned to save us all Lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the Father's only Son, existing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 We believe we believe in a spirit who makes believers one our hearts are filled with his presence the comfort has come The kingdom unfolds in His plan, unhindered by courts of man, His church upheld by His hand.